Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu min syururi anqasina Wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يقلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلي وصل مبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسيني وإياكم بتقوى الله وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قالا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويخر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاس فوزا عظيما أما بعد وإن أصدقى الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin walalah Wa kulla walalatin finnar Alhamdulillah Para bapa, Para ikhwah Para ummahat dan para akhwat Dan para jamah sekalian rahimani wa rahimakumullah Pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT Bisa bersulatul rahim Dalam rangka mudah-mudahan Selatul rahim kita pada pagi hari ini Selatul rahim yang berfaedah, yang bermanfaat Dan tidak lupa kita mengucapkan Jazahullahir Khususnya kepada Al-Ustadz Al-Fawbil Ustadz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala Yang dengan segala Kerendahan hati beliau Dan kemuliaan beliau Telah Memfasilitasi Dan mengundang Orang yang tidak ada Apa-apanya dengan beliau Sehingga saya bingung juga ikhwah. Apa yang mau saya sampaikan. Tentu. Semua. Yang sudah. Yang saya tahu. Ustaz sudah tahu. Dan sudah disampaikan insya Allah. Sehingga. Kita hanya berharap. Mudah-mudahan mendapatkan barokahnya. Silaturahim. Saya mendapatkan faedah Dari. Bertemu dengan Ustaz Ali Nur dan bertemu dengan Antum Ikhwah sekalian. Sehingga saya yang sangat banyak mengambil manfaat pada hari ini dengan uh, kedatangan Antum semuanya. Dan dengan sampainya saya di tempat ini ketemu dengan para asatidah yang ada di sini. Ikhwanifillah rahimahni wa rahimahkumullah. Sebagaimana tema yang insyaAllah akan kita angkat pada hari ini Penentu Akan tapi terabaikan Apa kira-kira? Billah. Saya sekarang mau tanya sama Antun Apa makna kalimat La ilaha ilallah Apa artinya? La ilaha illallah apa artinya? Coba, antum siapa namanya? Edo. Edo. Ya. Mas Edo coba terangkan apa makna kalimat la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah. Maksudnya bagaimana coba diterangkan? Bagaimana maksudnya aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah? Iya, sekarang di Indonesia kita ini rata-rata masyarakat berketuhanan yang maksiat. Kalau enggak itu enggak boleh menjadi penduduk warga negara Indonesia, karena sila yang pertama berketuhanan yang maksiat. Bagaimana kira-kira? Mereka semuanya berketuhanan yang maksiat. Berlailai Allah? Iya. Antum, siapa namanya tu? Ridwan. Apa? coba terangkan makna kalimat la ilaillallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Terus keterangannya? Saya juga bertuan Mas. Bagaimana? Bagaimana? Antum banyak kepada orang Bali Mas Antum pertuan yang Pertuan gak? Oh saya pertuan yang maksa mas Bagaimana? Hah? Iya ha? ya, ya, ya. makanya dia juga punya keyakinan Saya juga pertuan yang maksa mas Orang Buddha ini orang Bali Orang Hindu Jangan Antum Antum Madinah kan? <laughs> Bapaknya Sekarang minta tolong Siapa yang mau surdaqoh untuk bisa Memberikan makna Kalimat la ila ilallah Antem suara Ustaz Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang Abu, Abu Rifi Tolong Ustaz <laughs> Kalau Arabnya bagaimana kira-kira Arabnya Ya, makna la ila illallah Kalau terjemahan Arabnya Maknanya bagaimana? Enggak, kalau para ulama memberikan makna Kalimat la ila illallah maknanya Titik-titik Antum? Iya Siapa namanya? Adin Ida ada Ida ada yang berada sembah sayang Allah Kalau Arabnya bagaimana Arabnya Pernah tidak ada sama Ustaz itu Kita sekarang belajar La ila illallah Makna la ila illallah adalah Iya gitu Kalau Arabnya bagaimana kira-kira Jawablah. <laughs> Lama Buddha bihakin ilallah. Lama Buddha bihakin ilallah. Tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Sekarang kalau saya membuat makna Lama Buddha ilallah, ini terjemahan yang salah atau terjemahan yang benar? Peri Pak? Terjemahan yang salah, terjemahan yang benar ini, Pak. Lama Buddha ilallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Benar atau salah, Pak? Salah. Yang benar tidak ada yang diibadai. Bedanya yang diibadai dengan yang disembah apa? Bapaknya sekarang ini. Saya membuat kalimat la makk Buddha ilallah. Ini terjemahan yang salah atau benar terhadap kalimat la ilallah? Salah pak ya? Salah atau benar? Salah. Salahnya di mana pak? Kan Arabnya la makk Buddha ilallah. Sekarang kalau dibenarkan, benarnya bagaimana pak? Ma'buda bihaqin Sekarang apa bedanya antara La ma'buda ilallah Dengan la ma'buda bihaqin Ilallah Apa kira-kira bedanya? Antum? <tuh> <tuh> yeah. Tidak ada Tuhan sama La ma'buda ilallah Hanya bedanya bihaqin saja Ya, bebas. Sekarang kalau ditanya lagi, sekarang tunjukkan kesalahan kalimat ini sebagai terjemahan atau dari makna kalimat la ilah ilallah. Di mana letak kesalahannya kalimat lama buta ilallah? Ya, sekarang di mana kesalahnya di mana? Supaya orang faham. Salah kamu memberikan tafsiran atau memberikan makna kalimat la ilallah dengan lama buta ilallah salah. Yang benar lama buta ilpihakin ilallah. Selain ini salah. Nah sekarang salahnya di mana? Antum ditutur sekarang untuk mana salahnya mana? Antum? Siapa namanya? Rio. Di Tio Di Tio iya Mas Tio Di mana atasalahnya kira-kira Ibn Fillah Ini tentu Kalimat yang kita tidak boleh salah Dan tidak boleh tidak faham Karena ini kalimat yang paling mendasar Ketika kita sebagai seorang muslim Para ulama memberikan makna kalimat la ilah illallah dengan lama buta bihakin ilallah selain terjemahan ini salah contoh yang salah lama buta ilallah tidak ada sesembahan yang disembah tidak ada ilah yang disembah lama buta tidak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sekarang di mana letak kesalahan kalimat ini satu Kalimat la ma'buda ilallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini memberikan ihtimal kemungkinan, makna bahawa setiap yang disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan berlari kepada makna ittihadiyah. Makna manunggaling kaulokusti. Sehingga setiap yang disembah adalah Allah Taala. Apabila ada kerbau disembah berarti kerbau adalah Allah Apabila ada pohon besar disembah berarti pohon besar Allah Apabila ada kuburan disembah berarti kuburan adalah Allah Apabila ada raja disembah berarti raja adalah Allah Ini tentu makna yang sangat batil Betul tidak? Yang kedua di mana tak kesalahannya? Kesalahan terjemahan kalimat lama buta ilallah adalah menyelisihi wakil. Menyelisihi kenyataan yang ada. Kenyataannya ada enggak ikhwan? Sesembahan yang disembah selain Allah ada enggak? Sangat banyak. Sangat banyak. Ada kerbul disembah, ada pohon disembah, ada batu disembah, ada nabi disembah, ada wali disembah. Banyak. Sehingga terjemahan kalimat la ma'budha ilallah terjemahan yang salah. Sekarang, contoh lagi. La ila ilallah diterjemahkan dengan la khaliqah ilallah. Tidak ada sang pencipta Kecuali Allah Pertanyaannya Masnya Antum, namanya siapa mas? Iya, jeningan Siapa? Mas ini Ia. Antum namanya siapa? Iya, jeningan Antum Ia. Mas siapa? Mas Suyad Sukiyarto Coy ya Mas. Sama saja. Dari mana Mas? Dari Nanjuk, ya, tetangga. Sekarang Mas, Terjemanda la ilaha dengan la khaliqa illallah ini salah atau benar? Salah. Sekarang yang kedua, Kalimat la khaliqah ilallah Benar atau salah? Kalimat la khaliqah ilallah Terjemahnya apa? Terjemahnya? La khaliqah ilallah Terjemahnya apa? Tidak ada Sang pencipta kecuali Allah Sekarang pertanyaannya Kalimat la khalika illallah Ini kalimat yang salah Atau kalimat yang benar Kalimat yang salah Bagaimana benarnya Betul tidak Setuju tidak kalimat ini salah Setuju Sehingga tidak ada ditanya lagi <laughs> Benar atau salah ya kawan Ah. Kalimat ini benar atau salah La khalika ilallah Kalimat yang benar atau salah Salah Salah Yang benar bagaimana La khalika ilallah Ini kalimat yang salah atau kalimat yang benar Salah Yang benar Salah atau benar ikhwan Kalimatnya. La khalika ilallah kalimat salah atau benar? Kalimatnya adalah kalimat yang benar. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah SWT. Kalimat yang benar. Karena memang tidak ada sang pencipta kecuali hanya Allah SWT. Sekarang. Kalimat la khalika ilallah sebagai terjemahan dari kalimat la ilah ilallah. Salah atau benar? Masih, salah atau benar? Eh? Tinggal hanya B atau S dikeluari. B atau S? Salah atau benar? Tidak dosa ini kalau salah jawab. Bagaimana? Masya, salah atau benar? Benar saja enggak usai ditanti enggak ditanya lagi benarnya bagaimana? Kalau jawab salah, tak tanya nanti bagaimana benarnya. Jadi kan, salah atau benar. Jadi kan, salah atau benar. Mas, Minyaknya, anda. Tadi sudah saya kasih makod dan saya kasih maklumat semua terjemahan kalimat la ilah ilallah yang yang tidak lama buta bihakin ilallah salah. Ia kan? Iya. Berarti salah atau benar? Salah? Mantap? Iya. Benar atau salah? Salah. Benarnya bagaimana? Atau sekarang di mana letak salahnya kita aja. Bukan benarnya bagaimana? Sekarang di mana letak salahnya? Oh, enggak, masya Allah Dia <laughs> monggo Pak. barakallahu fiik tapi ada enggak punya jawaban lain ikhwan? Ada enggak yang punya jawaban lain ikhwan? Nanti antum terakhir sekali kalau dah bubar. Iya, <ników> <gol> antum <tabih> <tabih> <tabih> <tabih> ya. harus kembali ingat tentang masyarakat jahiliyah untuk anda bisa menerangkan kepada masyarakat bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah dengan la khalika illallah itu adalah makna yang salah. Di mana letak salahnya? Kita perlu bertanya. Kalau Anda ditanya, apakah orang-orang kafir jahiliyah, orang musyrik yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka ini memiliki keyakinan Allah sang pencipta? Jawabannya bagaimana ikhwan? Iya. Sangat yakin bahkan boleh jadi keyakinannya melebihi Anda tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada tsunami di Aceh. Atau ketika ada musibah Sinabung atau ketika ada erupsi Merapi. Banyak kita saksikan mereka bukan berlari ke Mejid. Dan menyerahkan kepada Allah SWT. Akan telah lari ke dukun-dukun, ke paranormal, kepada para jin. Sajani kurang. Sehingga dari indas perdus, dari indas tebu. Ditingkatkan untuk meningkatkan keselamatan. Bandingkan dengan Abdul Mupalib. Abdul Muttalib ketika Pasukan Abraha datang untuk Menghancurkan Ka'bah Dan Ka'bah ini tempat Yang paling mereka Anggap suci Dan mereka siap mengorbankan Apapun untuk Ka'bah Tempat yang paling suci Tapi ketika Abraha datang dengan pasukannya Abdul Muttalib memerintahkan Masyarakat Quraisy untuk nyingkir Ke bukit-bukit dan ketika Abdul Muttalib dipanggil oleh Abraha. Maka di antara perkataan Abdul Muttalib. Kembalikan unta-unta kepada kami. Kami robul ibi. Kami pemilik unta. Abraham gumun. Ini Kak Bamo dihancurkan urusannya sama unta. Akan tapi di balik ini Abdul Muttalib apa yang dia sampaikan. Soal Ka'bah ada pemiliknya sendiri. Ada pemiliknya sendiri. Kalau mau menghancurkan Ka'bah, urusannya dengan pemilik Ka'bah. Ikhwanifillah. Bagaimana keyakinan Abdul Muttalib berkaitan dengan Allah SWT? Akan tapi Abdul Muttalib dan masyarakat Quraisy pada umumnya mereka adalah orang yang dikatakan musyrik khabir. Dan Allah pun mengatakan tentang mereka Walain saltauman halakas samawati wal arba'layakulululah Kalau seandainya anda tanya kepada mereka orang-orang kafir musyrik Siapa yang menciptakan langit dan bumi pasti mereka akan menjawab Allah Ini keyakinan mereka Sekarang pertanyaan kedua untuk menjelaskan kepada orang lain bahasanya betul-betul kalimat ini makna yang salah tentang kalimat la ilaha illallah. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah ekhwanifillah, apakah orang kureis mereka menerima atau menolak? Apa jawabannya ikhwan Menolak. Kalau seandainya Kalimat La Ilaha Ilallah itu maknanya La Khaliqa Ilallah. Maka ketika Rasulullah menyuruh mereka Ayyuhannas. Qulu La Ilaha Ilallah tuflihu. Wai manusia ucapkan oleh anda kalimat La Ilaha Ilallah. Anda akan jaya. Mereka tentu tidak akan menolak. Karena mereka sudah punya keyakinan Allah al -Khaliq. Akan tapi kenyataannya mereka melakukan penolakan bahkan penolakan yang sangat keras. Bahkan gara-gara Rasulullah mengajak kalimat la ilaha illallah maka setiap orang yang mereka kemudian menyambut seruan kalimat la ilaha illallah Bilal diseret oleh mereka ke padang pasir dihajar sama mereka. Ammar bin Yasir sekeluarga dihajar oleh mereka. Bahkan tidak tanggung tanggung Abu Bakar dan Osman bangsawan korespon juga dihajar oleh mereka, karena kalimat la ilaha illallah sehingga penolakan mereka keras dan sangat keras dan super keras, yang menunjukkan pertentangan mereka sangat besar dan sangat kuat terhadap kalimat la ilaha illallah. Dengan demikian. Kalimat la khalika ilallah bukanlah makna yang dikandaki dari kalimat la ilah ilallah Sekalipun makna la khalika ilallah adalah kalimat yang benar Paham Ikhwan? Paham Ikhwan Villa Ternyata kita bisa bayangkan Minta maaf Saatnya kita-kita yang sering datang ke pengajian seperti ini Kemudian kita juga masih ada keraguan atau kesulitan Menterjumahkan kalimat la ila illallah Tentu bagaimana lagi dengan kawan-kawan kita Saudara-saudara kita Yang mereka sama sekali tidak pernah mendapatkan penjelasan yang demikian Dari para ulama Salaful ummah Kalau saya tanya ikhwan apa kalimat yang paling membedakan antara muslim dan kafir? Ikhwan. Yang paling mendasar yang membedakan antara muslim dan kafir. Atau ahlul janah dan ahlul nar. Apa ikhwan? Kalimat yang paling membedakan antara mukmin dan kafir. Antara muslim dan kafir. Antara ahlul janah dan ahlul nar. Adalah kalimat. La ila illallah. Yang kalimat ini akan memberikan kepastian Barang siapa yang dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Zahir mereka adalah Muslim Dan Allah Rasulullah katakan Mangkala la ilaha illallah Mangkana man akhiru kalami la ilallah Dakhalal jannah Man mata La yusriku billay syai'an dakhalal jannah Wa man mata yusriku billay syai'an dakhalal nahr Sehingga kalimat ini dengan kandungannya membedakan secara total antara ahlul jannah dan ahlunan. Antara muslim dan kafir. Akan lebih alangkah sangat banyaknya. Yang mereka tidak atau kurang perhatian dengan permasalahan yang sangat mendasar ini. Mari kita lihat Ikhwan Fillah sedikit. Dalam rangka untuk lebih. Kita sedang meroja'ah. Sudah diajarkan semuanya sama usat-usat yang ada di sini. Saya sekedar ingin merojaah kembali mudah-mudahan manfaat. Mari kita lihat. Sesungguhnya di mana letak dan pentingnya kalimat atau la ilah illallah yang merupakan inti akidah Islam. Di mana pentingnya, arti pentingnya kalimat ini. Sehingga kenapa kita memiliki perhatian yang sangat besar dengan kalimat tersebut. Yang pertama, ikhwanifillah. Bahawa akidah tauhid la ila illallah. Merupakan asasuddin. Merupakan asas daripada agama ini. Asasnya agama kita ini. Apa itu asas? Apa itu asas, kawan? Dasar, apa itu dasar? Huh? Apa itu dasar? Pondasi Dasar itu yang letaknya paling bawah Yang diatasnya bertumpu semua Atau tergantung kepada dasar ini Sehingga kalau itu bangunan Maka asasnya adalah pondasi Kalau itu pohon Asasnya adalah akar Sehingga semuanya tergantung dengan akar tersebut Pohon akan dikatakan pohon Kalau dia punya akar bangunan akan bisa tegak kalau dia punya fondasi dan bangunan tidak mungkin akan bisa tegak kecuali dengan fondasi yang ada dan fondasi sangat menentukan dengan semua jenis bangunan yang ada di atasnya. diatasnya demikian diantaranya Allah SWT pun terangkan kepada kita tentang kedudukan kalimat la ilaha illallah terhadap keseluruhan ajaran agama kita ajaran agama kita banyak ada salat, puasa, zakat, haji dan ada pernik-pernik yang sangat banyak yang dibahas dalam ajaran kita. Yang seluruh kehidupan kita merupakan bagian ajaran Islam yang diajarkan oleh agama kita. Akan tapi ini semuanya adalah cabang. Cabang. Dan asasnya adalah kalimat la ilaha illallah. Karena Anda berla ilaha illallah, Anda salat, Anda puasa, Anda zakat, Anda haji, Anda berakhlak yang karimah, Anda berdakwah dan seterusnya. Yang seandainya Anda salat, Anda puasa, Anda haji, Anda berdakwah, Anda pernai mungkar, kemudian Anda tidak punya la ilaha illallah, maka akan hancur dan runtuh semua apa yang Anda bangun itu. Singa Allah katakan alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha sama' tuti'uqulaha kullah hinin bi'zni rabbiha Tidakkah anda perhatikan bagaimana Allah telah membuat permisalan tentang kalimat iman kaif kalimatul iman kalimat la ilaha illallah kalimat taibah Kasahjarotin taibatin seperti pohon yang bagus, pohon yang ideal, pohon yang hebat. Bagaimana pohon yang taibah Asluha sabiton akarnya kuat, akarnya menghunjam kuat kokoh sabit. Wafar wafis sama batang percabangannya menjulang tinggi. Tukti ukula ukula hinin bitni rabihah yang setiap saat akan mengeluarkan buah buahannya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala para ulama kita SK memberikan penjelasan secara global pohon yang strukturnya ada akar ada batang percabangan ada buah-buah yang tumbuh yang keluar maka akarnya adalah kalimat la ilaha illallah itu akidah seorang muslim batang percabangannya yang menjulang ke atas adalah al-amalus-salihat yang dilakukan oleh seorang hamba mukmin yang bertauhid yang naik menuju Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya satu al-kalimut-tayyib wal-amalus-saleh yarfa'u um. akan diangkat naik menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat baik, kalimat-kalimat yang baik dan amal-amal yang saleh menuju Allah Subhanahu Wataala. Dan buah-buahannya, buah yang dirasakan oleh seorang mukmin secara pribadi adalah as-sa'adah. Dia akan menjadi hamba yang bahagia dengan kalimat La ila ilallah. Ekoan bila? Di dunia ini tidak akan hati manusia tenang dan tentram kecuali dia adalah orang yang hatinya bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila hati orang tidak bertauhid kepada Allah, tidak akan mereka merasakan ketenangan yang hakiki, kehidupan bahagia yang hakiki. Tapi saya kan sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan ternyata saya orang yang sering sekali tidak tenang. Ada tak, Ikhwan? Banyak. Kenapa? Apakah salah kalimatnya? Apakah salah la ilah ilallahnya atau salah orang yang mengucapkan kalimat la ilah ilallah? Kalau anda salahkan kalimat la ilah ilallahnya yang mengucapkan kalimat adalah Allah dan Allah waman asdaquqila waman asdaquqila min Allah. Siapa ucapan yang lebih benar dibandingkan ucapannya Allah Subhanahu SWT? Dan yang mengatakan Rasul kita yang mulia SAW, Asdaqun Nas, manusia yang paling jujur ketika mengucapkan kalimat. Kalau ternyata kita sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ternyata mas sering sekali terserang ketidaktenangan, ketakutan, kegelisahan, kesedihan yang bertumpuk. Maka kita tidak mungkin menyalahkan Allah, tidak mungkin menyalahkan Rasulullah. Tinggal kita mencurigai diri kita. Sekarang kita cek, ada enggak orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan hati mereka telah berusaha untuk mewujudkan kalimat La ilaha illallah dan kemudian hati mereka betul-betul merasakan ketenangan yang puncak dalam kehidupan mereka ada enggak contoh orang yang mengalami seperti itu ada contoh yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak pernah dibuat gusar oleh apa dan siapa yang berkaitan dengan para makhluk ketika hati beliau telah serahkan total kepada Allah Subhanahu wa taala antum diserta ayangkan ketika Rasulullah sedang senden tahu enggak senden persandar senden bukan sinden tahu enggak bedanya senden dengan sinden apa kalau sinden ha kalau sinden ledek tahu enggak ledek oh, Bapak orang Jawa kalau sindang ledek senden bersandar Ketika Rasulullah sedang bersandar di pohon Kemudian tahu-tahu Ada orang datang Mencabut atau mengambil pedang Rasulullah Dan kemudian diancamkan Siapa Yang membuat aman anda dari pedang saya Kata Rasulullah SAW Allah Sampai kemudian orang ini pun ngewel. Kamu ngewel? Hah? Ngewel. Kalau nggak tahu nanti buka kamus bahasa siapa. Ngewel. Gemeter. Gemeter. Sampai pedangnya jatuh. Anda bisa bayangkan ketika Rasulullah SAW dikejar oleh Surah Qobin Malik. Dikejar oleh suraqah bin Malik yang Abu Bakar sudah gelisah kanan kiri kanan kiri tengak-tengok tengak-tengok khawatir tentang jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi ketenangan yang luar biasa ada di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anda bisa bayangkan ketika Rasulullah dan Abu Bakar dua orang yang sedang di gua dan Orang-orang kufar kores sedang berada di mulut goa yang seandainya mereka ngelongok sedikit, ngelongok sedikit akan melihat ada orang di situ yang sampai Abu Bakar sampai berbasmili mengkhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tapi Rasulullah betapa memiliki ketenangan yang luar biasa. Pakar bagaimana pendapat anda seandainya dua orang yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wataala. Rasulullah telah merasakan bagaimana puncak ketenangan dalam kehidupan beliau, dan orang yang total mereka telah bertauhid kepada Allah Subhanahu Wataala dan mengenal Allah dengan pengenalan yang hakiki, mereka pun akan merasakan lezatnya keimanan yang mereka yang ada dalam hati mereka. Biasanya orang kalau menikmati, minta maaf, ya. orang kalau menikmati, orang kalau senang menikmati, artinya bunga. Tahu bunga? Bunga tau? Enggak tau? Bunga, bukan bunga, bunga pakai a artinya senang. Itu biasanya kalau umpamanya antum ketemu teman yang disenangi, betul-betul senang, artinya klop, gato, senang, itu kalau ngobrol bisa betah enggak? Betah, kata orang Jawa, ngobrol sampai nganyi, sampai berjam-jam, betah. Karena memang hatinya cocok, hatinya senang dan tenang, hatinya senang dan tenang. Tapi lain dengan orang yang mereka hatinya gak punya rasa apa-apa, bahkan ada kebencian, kadang-kadang apalagi sampai bersanding, jejer, apalagi sampai ngomong. Kadang-kadang sekedar ketemu dari jarak jauh sudah kewang-kewang sudah kelihatan kira-kira itu Si fulan tahu belger kira-kira tahu kira tahu orang itu lah si fulan itu mending belok daripada sempangan ne onokang sambelok belok apalagi di jalan eh wanifila dua orang yang hatinya tidak klop sama-sama masuk masjid kalau bisa masuk melalui pintu yang berbeda Kalau bisa duduknya di sof yang berbeda Itu karena hatinya memang tidak klok Dan kalau dia ketemu harus duduk itu Rasanya limang menit, koyok limang jam tersiksa. Tapi kalau Masya Allah orang menikmati Antum penggemar bula enggak? Bukan, enggak ya kawan Penggemar pula? enggak. Penggemar konser? enggak juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Tidak pernah lihat pula, enggak pernah lihat konser. enggak pernah lihat apalagi? Ahli taklim? Kalau Masya Allah, kalau duduk di masjid taklim bisa berjam-jam, Masya Allah, apalagi yang ajar Ustaz Ali Nur. Bisa setengah hari. Betah, karena kenapa menikmati, senang, Masya Allah, luar biasa. Orang bisa duduk lama-lama. Orang bisa berlama-lama itu karena menikmati dan senang. Sekarang lihat. Rasulullah SAW. Diriwayatkan. Pernah sholat malam. Dalam satu rekaat itu yang dibaca pertama Al-Baqarah. Kemudian lanjut An-Nisa. Kemudian lanjut Ali Imran. Itu kalau antum jumlah ayatnya. Atau di jumlah juznya berapa. Berapa jus? Ikhwan. 5 jusan, sekitar 5 jusan atau lebih. Aku melihat lagi. Kira-kira kalau moco 5 jus itu kira-kira butuh berapa menit, Ikhwan? 5 menit? 1 jus 1 menit? Itu wali itu. Kita baca 5 jus bisa berjam-jam. Berjam-jam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat dalam satu rekaat se-ayat itu yang dibaca tiga surat itu yang dibaca. Antum kira-kira salat tarawih lima juz dapat berapa rekaat? Oke. Okay. puluhan rekaat limang juz. Rasulullah satu satu rekaat membaca tiga surat yang panjang ini. Dan tentu Rasulullah kalau membaca tidak seperti kita membaca yang sangat cepat sekali. Tapi Rasulullah SAW diriwetkan membaca ketika ayat azab, Rasulullah berlindung, ayat rahmat, Rasulullah berdoa, rahmat Allah SWT. Yang jelas membaca dengan tartil. Menghayati. Maka bagaimana Rasulullah dan para sahabat menikmati apa yang sedang dilakukan dari amal keimanan. Dan itu diantara buah tawhid. Para salaf kita di antara mereka memiliki ucapan yang menunjukkan mereka memiliki iman dan buah keimanan mereka. Mereka di antaranya mengatakan la ya'lamul muluk aw abnaul mulu ma fihi la jaduna fis seandainya para raja dan anak-anak raja mereka mengetahui apa yang sedang kita rasakan di dada. Ini hati mereka yang sangat tenang, mengerasakan tentang lezatnya iman. Nistaya mereka akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Karena para raja yang bolem tidak ingin seandainya ada orang lebih bisa merasakan nikmat daripada dirinya. Sehingga seandainya ada yang bisa dilihat ada yang memiliki nikmat di daripada dirinya akan dia rampas nikmat itu. Akan tapi bagaimana mereka akan merampas dengan nikmat ada di dalam dada mereka. Syekhul Islam Ibnutaymiyah, jasadnya di penjara, akan tapi roh Syekhul Islam, hati Syekhul Islam seakan-akan matahari yang memancar ke dunia. Kata Ibnul Qayyim kami, para murid-muridnya Syekhul Islam Ibnutaymiyah, ketika sedang dihimpit sesak dada, karena permasalahan yang dihadapi. Dan ini menunjukkan orang yang alem pun juga terkadang sempat diinggapi yang demikian. Maka mereka datang, kami datang kepada syekh kami itu sekolah Islam Taimiyah. Kemudian Tuhan keluar dari lesan beliau kalimat-kalimat yang seakan-akan sinar yang mengatakan yang melenyapkan kegelapan yang ada di dada para muridnya, sehingga begitu mendengar kalimat beliau, melihat wajah beliau, maka seakan-akan hilang kegelapan yang ada di dada. Lihat. Orang yang di penjara, dia bisa memancarkan cahaya, yang bisa menyinari orang di luar penjara. Karena hakikat orang terpenjara, kata Soekhulis Salam, ini, al-mahbusu, Man kau bisa Or, Hakikat orang yang terpenjara adalah orang yang mereka dipenjara oleh hawa nafsunya. Kalau nivilla demikian di antara buah tauhid mereka betul-betul bisa merasakan kelezatan ini secara pribadi. Seorang muahid buah yang akan bisa dirasakan oleh orang lain di antaranya adalah akhlakul kareemah bagaimana orang merasakan baiknya manfaatnya orang yang mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa karena tauhid memang menuntut seorang dia mewujudkan al akhlaqul karimah dalam kehidupan mereka apa kata nabi kita yang mulai ikhwan akmalul mukminin terus akmalul mukminin belum pernah apa? akmalul mu'minin akmalul mu'minin ahsanuh khuluqa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya sehingga iman dengan akhlak itu berbanding lurus Semakin sempurna imannya, semakin sempurna akhlaknya, semakin jelek akhlaknya, tanda iman mereka adalah drop. Tapi saya punya teman, masya Allah, dia soal iman itu, masya Allah, kalau bicara tentang Allah, bicara tentang Rasul, bicara tentang hari kiamat, dia bisa jelentrek dari dari jelentrek, masya Allah, bisa nyerang ke detail dan masya Allah, tapi akhlaknya rusak. Kira-kira yang salah siapa ini Hwan? Hah? Ya, memang boleh jadi memang beliau ahli di dalam menerangkan masalah tawhid. Ahli dalam menerangkan masalah iman. Akan tapi boleh jadi itu hanya ilmu al-ilmu ala lesan. Ilmu yang berputar di lesan dan bukan ilmu yang menancap di hati. Sedangkan iman adalah apa yang menancap di hati. Seandainya memang iman yang sempurna itu nancepnya di hati, bukan hanya nancep di lesan. InsyaAllah akan membawa perubahan semua hidup yang dia miliki. Karena iman, karena hati merupakan poros gerakan semua anggota badan kita. Baiknya mata kita, baiknya lesan kita, baiknya telinga kita, baiknya otak kita, baiknya kaki dan tangan kita. Semuanya sangat tergantung dengan bagaimana kondisi hati kita. Yang Nabi kita mengatakan ala wa inna fil jasati mubghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Rasulullah tidak akan dusta. Rasulullah adalah orang yang paling jujur dalam menerangkan segala-galanya. Kalau memang betul imannya bagus, pasti akhlaknya akan baik. Dan ketika Rasulullah ditanya oleh seorang. Ya Rasulullah. Ayul mu'min abbal. Ya Rasulullah, mukmin mana sih yang paling utama? Ya Rasulullah, mukmin mana yang paling utama? Karena kata Nabi, Ahsanuhum khuluqah. Orang yang paling baik akhlaknya. Ketika datang seorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayun nasi, ahabu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Paling dicintai oleh Allah berarti yang paling mereka sempurna imannya, paling sempurna agamanya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahabunasiillo angfauhumlinas orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanwataala adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka masyaAllah, wanifilah seandainya kita mengamalkan hadis ini, mudah-mudahan dakwah kita dakwah yang gampang tersebar di mana-mana. Karena kalau anda punya harta, anda akan tanya. Aduh, hei diriku. Hartamu. Apa yang telah dirasakan oleh orang lain manfaat dari harta yang anda miliki. Seandainya anda orang yang berilmu. Anda akan tanya pada diri anda. Wai diriku yang mukmin, Anda adalah orang yang punya ilmu. Lalu apa yang telah dimanfaatkan orang lain berkaitan dengan ilmu yang anda miliki. Sehingga anda orang memiliki pemikiran, memiliki kecerdasan, memiliki waktu, memiliki tenaga, memiliki potensi apa yang anda miliki. Anda akan bertanya pertama kali, Apa yang telah dirasakan orang lain berkaitan dengan kemanfaatan yang mereka rasakan dari apa yang anda miliki. Akan tapi kita seringnya adalah justru orang yang selalu dipertanyakan orang, suka ngerepotin. Suka membuat risi, ngerepotin. Masya Allah, seandainya kita mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masalul mukmin, masalul nahlah, perumpamaan seorang mukmin bagikan perumpamaan apa, ya, Khan? Nahlah, nahlah pakai kh, kh nakhlatun apa syajaratun nakhlah apa pohon kurma pohon kurma apa antum susah bayangkan pohon kurma bayangkan aja wit kambil wit kambil apa pohon kelapa yang jadi simbolnya anak pramuka Pon klopo iku saka oyote sampai pucuknya kuabe migunani. Kuabe migunani. Oyote berguna tidak iku, kan? Kalau di kampung itu oyotnya pon klopo itu bisa dibuat pakai apa namanya itu lesung atau lesung. Ha? Lumpang, iya lumpang. Tahu lumpang. Enggak tahu enggak apa-apa, enggak dosa enggak ngangkat derajat mengetahui yang ini enggak apa-apa kemudian batangnya kelapa bisa dipakai untuk apa Ikhwan? macam-macam macam-macam yang ada untuk bangunan-bangunan buahnya bisa manfaatkan pohon kelapa kodongnya daun dari yang paling nom sampai paling tuwek Semuanya manfaat. Semuanya manfaat. Kemudian, lidinya, tulangnya daun, semuanya manfaat. Dari yang paling nom sampai tua juga manfaat. Termasuk untuk biting-biting segala macam itu. Manfaat. Kemudian, kambelnya, apanya, kelapanya, itu dari paling luar, sepetnya sampai, Dalamnya sampai seandainya itu kelapa buah kelapa ini ketuaen sampai ngentos, tahu ngentos? Ya sampai ngentos keluar ngentos yang itu pentol dalamnya itu semuanya manfaat dari sak sepetnya, dari sak batoknya, dari sak kambilnya, kambil enom, kambil tua, dari sak banyunya sampai kentosnya semuanya manfaat coba. Nah, kita tanyakan kepada diri kita, ikhwan, apakah kita sudah memiliki gaya hidup yang seperti itu? Yang kedua, Nabi membuat tamsil juga di antaranya, inna masalal mu'min la kama nahl. Ah, apa nahl? Lebah. Perumpamaan seorang mu'min itu seperti perumpamaan lebah diterangkan sama Nabi. Bagaimana lebah itu ma'ahotta minha shay'an? Apa yang anda ambil sesuatu dari lebah ini korakorma tadi? Ia ya lebah ini kata Nabi ia akalat toiban, wawakat toiban, wawakat lantak serwalam tufsit. Lebah itu satu kata Nabi. Kalau makan makan yang baik akalat toiban. Kalau dia produksi, mengeluarkan hasilnya dia mengeluarkan yang manfaat kalau dia mencolok di ranting atau di dahan tidak membuat ini patahnya dahan tidak membuat keributan kerusakan itu lebah kalau makan ada gak lebah mencolok di kotoran itu ada gak ikan gak ada Kotoran antum atau kotoran hewan dipencolahi ke badan enggak? Enggak ada. Mencocok di tempat yang baik-baik. Akala thayyiban, makan menyerap yang baik-baik. Seorang mukmin tidak akan memasukkan ke dalam dirinya kecuali yang baik-baik, yang halal, yang thayyib. Baik itu makanan atau minuman atau juga pemikiran, dia tidak akan mengambil kecuali yang baik-baik. Kemudian kalau dia mengeluarkan produk, apa produknya? Lebaikwan, madu. Madu, dia mengeluarkan produk yang bermanfaat syifa unlinas, obat bagi manusia. Maka seorang mungkin juga demikian pula, pemikirannya, omongannya, perbuatannya, hasil-hasil karya dia, semuanya tentunya bermanfaat bagi manusia. Bahkan sekarang, yang bermanfaat pula dari lebah apa ya kuat? lebah itu loh apa? Ya Propolis. Propolis itu ilarnya lebah. Iya, betul. Ilarnya itu loh. Sampai se-idunya atau ilarnya lebah itu manfaat. Maka Masya Allah ini lebah. Kalau dia mencolok di ranting atau dahan. Sampai enggak ifan dahannya terus sempal-sempal. Rontok, hancur. enggak Dan enggak membuat ribut. Maka tanyakan kepada diri kita. Tanyakan kepada diri kita apakah kita telah kira-kira memiliki gaya hidup yang demikian seorang mukmin idealnya seperti itu seandainya iman dia adalah iman yang sempurna demikian di antaranya Allah memberikan taufiq dan itu semuanya tumbuh dari kalimat tauhid yang paling mendasar dia beramal yang semangat dia berakhlak yang bagus itu tumbuh dari kalimat iman dia kalimat la ilaha illallah Sehingga dia berbuat adil dengan Nasrani Berbuat adil dengan orang fajr Dia tidak balim Karena dia berla ilaha ilallah Karena kalimat inilah Maka tumbuh berbagai macam amalan Yang menunjukkan pertumbuhan Sebagaimana sempurnanya sebuah pohon Yang kedua alasan Kenapa kita turut belajar akidah Akidah tauhid. Yang kedua karena akidah tauhidin merupakan asas dan dasar dari kehidupan seorang mukmin maka kita telah diajarkan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pula tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang mereka datang kecuali mendakwahkan kalimat yang sangat agung ini tidak ada seorang nabi dan rasul pun tanpa kecuali yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: Walakadapaaasnasi kulli ummatin Rasulan Ani Abdullah wa cetani putauhuts dan benar-benar kami telah mengutus seorang Rasul pada setiap umat dan tidaklah Rasul ini datang kecuali mereka menyeru dengan seruan mereka: Sembahlah Allah, ibadailah Allah dan jauhilah oleh kalian tauhuts segala yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan dakwahnya Rasulullah SAW semata, akan tetapi dakwahnya semua para Nabiullah Alayhi Salatu Wasalam dan para Rasulullah tanpa kecuali termasuk Nabiullah Isa Alayhi Salatu Wasalam. Antum nanti bisa buka surat Al-A'raf, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang dakwahnya para Nabiullah dari Nabiullah No, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Soeib dan nabi-nabi berikutnya. Di antara ucapan mereka yang sama persis yang Allah cantumkan di situ adalah Ya qawmi butullaha malakum min ilahin ghairuh Waikomku sembahlah Allah SWT Yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya bagi kalian kecuali Allah SWT Kalimat Yang oleh Nabi kita adalah ucapan kalimat La ilaha ilallah Ayyuhannas qulu la ilaha ilallah tuflihu Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam beliau pun ketika menyeru Bani Israil apa kata Nabiullah Isa ya Bani Israel, ubudullaha rabbi wa rabbakum wai Bani Israel, sembahlah Allah subhanahu wa taala yang Allah itulah Rabb sesembahan-ku dan Rabb sesembahan kalian semuanya Dan Nabiullah Isa mengingkari keyakinan Paul yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani. Wa itkalallahu ya Isa ibnu Maryam, a antakultalin nasi itta hiduni wa umiyya ilahaini min dunillah. Ya Isa kata Allah besar dari kiamat Allah akan tanya kepada Nabiullah Isa ya Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia ambillah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Allah Isa mengatakan subhanak masyinku ya Allah. Masyinku ya Allah. Ma yaqulu an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidak layak aku mengucapkan perkataan yang bukan menjadi hakku. In kuntu qultu faqad alimta saandainya aku pernah mengucapkan kalimat itu pasti engkau mengetahui ya Rabb. Makultulahum illa madah illa ma'amart tanib. Aku tidak pernah mengucapkan kalimat, tidak pernah menyuruh mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Yaitu, O Buthullaharabi warabakum. Sembahlah Allah yang Allah Robku dan Rob kalian. Nabiul Isa Dan karena memang mereka adalah satu satu ayah satu agama mereka bersaudara al-anbiya' dinuhum wahidun para nabi mereka semuanya adalah agama mereka satu itu dinul islam dan mereka mendakwahkan kalimat yang sama Sehingga Allah SWT pun mengatakan tentang para nabi bahasa semua mereka adalah muslim. Mereka adalah muslim. Nabiullah Nuh sampai Nabi Rasulullah Muhammad SAW, mereka adalah muslimin. Nabiullah Nuh mengatakan, Wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan Allah untuk menjadi seorang muslim. Nabiullah Musa mengatakan, wattawakkal tawakkalu alaihi wa alaihi tawakkalu in muslimin hendaknya kalian hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu kalian ta'ala betul dan betul-betul orang yang muslim Nabiullah Ibrahim mengatakan eh, di antaranya wasiat Nabiullah Ibrahim dan eh, anaknya kepada anak cucunya ya baniya inna Allaha istafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun Nabiullah Sulaiman ketika mendakwai Bilqis Waktu ni Muslimin. Nabilah Yusuf ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawafni Musliman wal hikni bisalihin. Mereka adalah minal Muslimin. Dinohum wahidun. Agama mereka satu ini agama tauhid dan doa mereka satu ini dakwah atau agama mereka satu agama Islam dan doa mereka satu ini dakwah tauhid. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang merupakan saudaranya semua para Nabi Allah alaih salatu wassalam. Maka Nabi ketika diperintahkan Allah berdakwah kepada Ahlul Kitab. Apa yang Allah katakan? Kul ta'alau ya Ahlul Kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum wa Ahlul Kitab. Mari kita menuju pada kalimat yang sama antara kami dan antara kalian. Kalau dalilnya dipotong sampai sini ikhwan. Anda menjadi jil. Apa jil? <laughs> Yang mereka dengan ayat ini sampai sini dipotong. Maka dia katakan kitab dan alul kitab sama. Sama. Sehingga mereka katakan pula mereka juga memiliki hak masuk surga. Sampai. Ada orang profesor yang sempat mengatakan kalau yang masuk surga nanti itu hanya kita kaum muslimin bakal kesepian, bakal kesepen. Kok ono istilah ning surga kesepen bareng? Dan bakal kesel. Kok nganggo kesel sekarang? Sebabnya bab sebabnya bakal nyapu surga yang luasnya seluas langit dan bumi saam braam nyapu dewe kesel masya Allah kok sampai bisa keluar bahasa kayak gini itu iki sebetulnya anak esopo metu sokongan dia kok sampai bisa keluar mereka ini yang ngomong kayak ini bukan lulusan SD Ikhwan. Profesor Bahkan tokoh yang ditokohkan, bahkan pemimpin dari pemimpin organisasi. Masya Allah, kok bisa-bisah ini mati Kali kalimat yang kayak gitu. Dan surga, nganggung, nyapu, nganggung, kesal barang. Di surga itu, Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tabda'un. Sakjet-sakjet yang anda karepkan itu langsung cemepak. Anda butuh apa langsung cemepak? Itu di surga. Apa yang membuat anda? Anda berselera apa? Langsung cemepak. Tidak pakai nunggu, Tidak pakai menek-menek. Kalau anda ingin buah, buahnya mentelung sendiri. Kutufu hal daniyah. Puak-puaknya ada di surga mereka itu akan mentulah akan mendekat kepada anda, sehingga tak pakai kerakelian macam-macam keretelan, duduk melayan barang, nganti kepleset, nganti jublok, enggak ada, masa di surga kayak gitu. Ini kebangetan yang mengucapkan kalimat kayak gitu. Tak mengganggu nyapu, kemeringat kesel, ngante nanti tanger tanger yo. Ya. Masyaallah yang enggak mungkin disuka kayak gitu. Ini karena pemikirannya yang rusak, yang demikian. Engka Demikian seorang mukmin. Dan dakwah para di sana. Kalimat ini itu ada lanjutannya, jangan dipenggal di situ. Lanjutannya apa kata Allah? Allah nak buta illaa iyyahu wa bi syai'an. Walayatah itu baktunah baktun arbabam indunillah. Allah nak budilah. Jangan sampai kita menyembah kecilan kepada Allah. Walau serika biasaan dan kita tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun dan kita tidak saling menjadikan arbabam indunillah. Sebagaimana mana Yahudi dalam seraya menjadikan arbabam indunillah di kalangan para ulama dan ubat mereka. Fain tawalau. Dan kalau kamu tidak mau mewujudkan yang seperti ini ischahadu bi anna muslimun saksikan kami adalah muslimin sehingga kalimat ini menjelaskan hakikat tauhid semua para nabiullah seperti itu sehingga kalau ternyata para nabi semuanya berdakwah dan nabi itu berdakwah dalam rangka memperbaiki manusia atau dalam rangka merusak manusia ikhwan ha eh? tentu dalam rangka memperbaiki manusia terus sekarang kalau para nabi dengan kita kita ini baik mana? Ha? Kalau baik kita kita ini kebangetan. gitu. Kata kata orang cairan nilo, bohong nilo. Gitu. Kalau kita mengatakan lebih baik kita, masya Allah wal wal ya dzubillah, wanau Tentu para nabi lebih baik daripada kita. Kalau para nabi orang yang terbaik yang dipilih oleh Allah dan datangnya dalam rangka memperbaiki manusia. Dan mereka mengawali dakwah mereka dengan dakwah tauhid la ilaha illallah. Ini dakwah aqidah Kenapa kita tidak mengikuti para nabi Allah alaih salatu wasalam? Apakah kita memiliki resep yang lebih jitu, yang tokcer. Kalau kita terapkan akan lebih hebat hasilnya daripada para nabi Tentu ini adalah perkara yang menyelisi apa yang ada pada da'ahnya para Nabiullah Allah salatu wassalam. Yang ketiga, Ikhwanifillah. Yang ketiga. Di antara pentingnya kita belajar akidat utuhid. Di antara perkara menjadikan kita terdorong pelajar akidah tauhid bahwa akidatul tauhid adalah kebutuhan kita kepadanya melebihi kebutuhan kita kepada makan minum bahkan kepada nafas yang kita hirup dan manusia tidak akan temoto dengan baik kecuali dia betul-betul berakidah tauhid yang benar Alhamdulillah kita adalah muslimin yang Allah SWT menjelaskan tentang kehidupan kita dengan gamblang sejelas-jelasnya. Kita ini dari mana? Kita sedang di mana? Kita suruh ngapain? Kita nanti akan mengalami apa? Setelah itu bagaimana? Itu semuanya jelas jawaban yang sangat gamblang dalam agama kita dan itu menentramkan kita dalam berbuat. Seandainya kita bukan orang yang punya akidah demikian ikhwan filah. Alangkah sangat luar biasanya dampaknya dalam kehidupan kita Sekarang Kalau kita tidak faham tentang Allah Kita tidak tahu Allah katakan yang paling jauh kita adalah ateis Tidak mengenal Allah SWT Kita ini akan bingung tentang hidup ini apa dan bagaimana dan suruh ngapain Sehingga tidak punya arah kehidupan yang jelas dan kemudian apalagi kalau kemudian kita kebayang mati, itu kita sudah paling sedih. Paling sedih. Sekarang umpamanya, Antum sedang semangat-semangatnya bekerja keras, mengumpulkan harta, tapi kebayang mati. Padahal kalau mati itu bagi dia musibah, tamat segala-galanya, sudah habis. Itu akan ngenes. Akan ngelokro. Tentu beda dengan anda yang bertohid. Anda itu mati nanti akan dihidupkan lagi. Dan anda akan masuk kampung akhirat. Ada kehidupan yang kekal. Dan sekali dalam hari kita bekerja. Anda beramal. Bahkan seandainya anda tahu besok kiamat kata Nabi. Tetap anda tanam biji, pohon, korma. Dan tidak sia-sia. Alangkah kita seorang mukmin sangat nikmat. Semuanya kita lakukan dengan mantap. Tidak ada yang ragu-ragu tentang kehidupan kita. Tidak ada yang rugi, kamus, kerugian dalam kehidupan kita. Semuanya hanya ada untung dan untung dan untung dan untung. Yang Allah mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat menghirangkan gaya hidup seorang mukmin. Sungguh sangat menghirangkan tentang pribadi seorang mukmin. Inna amrohukul laul lau khairun semua perkara itu tidak ada yang jelek baik semuanya baik semuanya walisazaka illal mukmin dan tidak akan pernah mengalami seperti ini kecuali orang mukmin. In asabat usarraufa kana shakaraf in asabat us sharau sakaraf kana khairun lah. Wain asabat uzbarra usbaraf kana khairun kalau dia tertimpa kebaikan, kenikmatan dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan yang menyenangkan dia syakoroh, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala dan itu fakana khairan lah itu baik bagi dia, baik bagi dia dan baik bagi orang lain. Coba semua yang pamer sekarang, kawan, antum dapat nikmat harta kemudian antum bersyukur kepada Allah yang pertama antum tidak gunakan untuk maksiat, yang kedua antum dermawan dengan harta itu karena berubah-ubah orang pun merupakan bagian syukur kepada Allah SWT kira-kira orang lain senang tidak ikhwan? tentu senang senang kemudian kalau anda tertimpa musibah sobarofa kana khairanlah anda bersabar dan itu baik bagi anda dan baik orang lain. Kalau antum sedang sakit, di rumah sakit, kemudian antum tenang, sabar, berdikir kepada Allah, ngerima apa yang sedang menimpa anda. Kira-kira nunggu -kira menunggu, senang tidak ikhwan? Senang dan ternyum, malah ternyum. Bisa berbesmih tapi sebaliknya, kalau orang tidak berjiwa mukmin, kalau dia mendapatkan harta, dia akan bahil mencarinya dengan cara yang dolem ini akan membuat dia pun sesek orang lain pun juga sesek so, ketika waktu mencari sikut-sikutan yang saduk-saduan yang dia ha saling menghancurkan pengen sukih dewi, pengen sukses dewi pengen kepenak dewi nanti kalau sudah dapat itu bahin. Ini perwatakan orang yang sungguhnya memang tidak ada iman seperti itu asalnya. Kalau ternyata dia asalnya bakhil, kok tak tahu nyah-nyoh, nyah-nyoh, nyah-nyoh, nyah-nyoh. Kok mblobok, dia kok kelihatan dermawan kayak gitu. Oh mesti ada apa-apa nih. Ada apa-apa nih. Barang deleng-deleng ternyata oh pantes orang Arpil kadah. Karena dia punya hitungan Kalau nanti saya jadi Itu badi Bakal untung Sehingga mengeluarkan segini itu Hitungannya sudah masuk Cara orang dodol Kayak gitu Cara orang berdagang Kayak gitu Mu'min juga begitu Memang juga begitu Tapi mu'min berdagang Dengan Allah Subhanahu Wa Taala Sehingga dia menginginkan Lipatan keuntungan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kalau anda berdagang dengan Allah setiap dagangan anda akan dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan anda akan diberikan keuntungan dengan lipatan sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Asroh Ila sabi imi atembefin illa abgafin at kathirah. Anda akan dilipatkan kebaikan anda sepuluh sampai tujuh ratus kali sampai lipatan yang tidak terhingga. Sehingga seorang mukmin adalah orang yang mereka berdagang dengan Allah. Anda para tujar yang diajak oleh Allah berdagang oleh Allah berdagang dengan Allah. Ya ayu al-ladin amanu wa hal adullukum ala tijaratun tujikum min adabin alim. Wai orang mukmin, Wai orang yang hatinya ada iman Wai orang yang hatinya yakin akan ada kehidupan Yomul akhir Wai orang yang hatinya telah beriman kepada Allah Yang menciptakan dan memberikan pala setiap amal Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian Sebuah perdagangan Yang kalau anda mau anda akan untung mutlak Anda akan untung mutlak Anda akan selamat dari azab yang sang, yang kekal yang pedih dan selamat dari azab itu ikhwan harganya mahal. Coba sekarang minta maaf. Antum kuliah atau kerja? Kuliah. Menjenengan? Kuliah. Kerja. Jam berapa sih berapa kerjanya Mas Menjenengan? Jam S sampai jam 9 atau jam 10 sampai jam 5. Jenengan kerja kerjaan napa? kerja di masuk jam sampai jam enam belas sampai tujuh jam delapan sampai jam lima. Niku bentinton setiap hari atau sebulan sekali setiap hari setiap hari dilakukan. Kalau teman-teman kita yang di Jakarta sana Ikhwan ada yang cara kerjanya kalau orang Jawa bilang sampai pecicilan subuh sopo anake rong tanyu wis mangkat muleh bengi anake wis turu wah den iku pendina sing cemikan tuh tiap hari kalau ditanya mas kok penjinengan iki kok yo gelem-gelemi Nanti rekoso koyo ngono dilakoni kira-kira apa jawabane ikhwan Ya kalau saya enggak begitu, saya nanti itu bisa jadi gembel, bisa jadi kere, enggak bisa makan, enggak bisa minum, enggak bisa punya rumah, enggak bisa punya kereta, kereta ya. Enggak <gak> bisa punya motor, saya bisa jadi gembel. Hidupnya di bawah jembatan, bakal keluhan kaliren. Sehingga apapun yang memang harus saya lakukan, saya lakukan. Oh baik. Kalau kita seorang mukmin Ekwativilla, Allah Subhanahu Wa Taala telah menghabarkan kepada kita masa depan yang suram, yang seandainya kita tidak memiliki persiapan sungguh kita akan hancur-hancuran bukan hanya dalam hitungan bulan dan tahun, akan tahipungan abad dan selamanya yang kita enggak tahu waktu yang sampai kapan. Allah menyebutkan banyak ayat dan banyak nabi disebutkan dalam banyak hadis Ya ayyuhan nas rabbakum Inna zalzalatis sa'ati syai'un 'azhim yauma tarawnaha tathhalu kullu murdha'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhafi hamlin hamlaha Wa taran nasa sukarah Wa mahum bisukaram Wa lakinna azab Allahi syadid Manusia, bertakwalah anda kepada Allah SWT Kenapa ya Rab? Kenapa engkau perintahkan manusia bertakwa kepadamu ya Rab? Allah ingatkan Inna zal-zalatasa antisyu on adim sesungguhnya kegoncangan hari kiamat sangatlah dahsyat. Hari-hari yang kata Allah, Yawma tarawna tadhalu klu murbiatin amma arbaat, wabba u klu dathiamlin hamlaha. Anda akan melihat pemandangan setiap wanita yang mereka menyusui akan dia lemparkan susuannya, setiap lelaki setiap anda maha akan melihat setiap wanita yang hamil akan berguguran kehamilannya, dan anda akan menyaksikan manusia bagikan orang mampuk sempoyongan, akan tapi mereka semuanya tidak sedang mampuk, walakin na'adab syadid, mereka sedang merasakan pedinya suasana azab Allah swt. Hari-hari yang anda tidak akan lagi bisa memanfaatkan harta dan jabatan kekuasaan anda. Hari-hari yang Allah katakan, Yawma la yang fa'umalun wala banuna illa man atallaha bikal bin salim. Wai manusia ingatlah akan datang hari, yang hari itu harta anda dan anak-anak anda tidak lagi bermanfaat, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari yang anda tinggal mengatakan kalimat yang kata Allah. Harta yang anda tumpuk. Dan kekuasaan yang anda kejar selama ini. Aduh hartaku yang banyak. Telah tidak berguna lagi. Aduh kekuasaanku yang luas telah hancur binasa. Hari-hari yang Allah katakan. Seluruh manusia. Kawan anda, bapa anda, saudara anda akan berlepas diri dari anda. Bahkan mereka akan siap mengorbankan anda, bukan memberikan pertolongan kepada anda. Bahkan kawan dekat sekadar melihat pun mereka tidak akan tidak akan melihat kawan dekatnya dan tidak akan bertanya tentang bahkan kawan dekat pun tidak akan bertanya kepada kawan dekatnya. Walla yasalu hamimun hamimah dan kawan yang dekat tidak bertanya kepada kawan dekatnya padahal mereka melihat anda berat mereka memberikan pertolongan akan tetapi mereka justru lari dari anda yauma mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mri'in minhum yauma idin syanu yughni hari-hari yang anda akan melihat Setiap orang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, lari dari anak istrinya. Setiap orang mereka siku dengan urusan mereka masing-masing. Bahkan setiap orang siap mengorbankan orang lain walaupun anak kandung mereka sendiri. Ya waktul mujrimu lau yaftadi min adami yaumidin dibanin. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤيث ومن في الأرض جميعا ثم يوجيه كلا إنها لضوى نزاعة للشوى تجعو من أثمر وتولى وجمع فوعان Allah katakan hari-hari yang orang mujrim... ...yang di dunia tidak salat ...tidak puasa... ...tidak taat... ...tidak bertauhid ...dia fasik... ...dia fajir... ...dia kafir... ...dia durhaka... ...maka seandainya dia bisa mengorbankan... ...anak kandungnya akan dia korbankan... ...bahkan kalau perlu istrinya, saudaranya bahkan kalau perlu keluarga besarnya, bahkan kalau perlu seluruh manusia di muka bumi, kemudian dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu SWT. Akan tetapi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan kitab yang dibawakannya, dan telah menyampaikan kepada manusia, mengatakan kalla inna laba, wehambaku sekali-kali tidak. Sesungguhnya jahannam azab yang menyala-nyala, naszata lishawa, yang azabnya bisa menglepaskan kulit kepala manusia, taduuman at para watollab yang zaman akan memanggil setiap orang yang mereka dulu durhaka berpaling dari agama Allah taala dan mereka hanya mengumpulkan harta akan tapi tidak pernah dikeluarkan di jalan Allah taala ikhwati billah selama di azab Allah bukan perkara yang murah perkara yang mahal anda seandainya mengumpulkan harta selama hidup anda bertumpuk-tumpuk harta anda Saatnya anda sampai sambut mengelumam... Membulkan harta anda... Dalam wujud emas... Bahkan saatnya emas anda sebesar bumi... Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala... Innal ladzina kafaru... Wa matu wam kuffarun... Falayukbala min ahadih mil'ul ardi... Dahaban walawif tadabih... Sesungguhnya orang-orang kafir... Dan mereka mati dalam keadaan kafir... Maka mereka seandainya memiliki emas sebesar bumi dan dia ingin mengepus azab di hari itu sama sekali Allah tidak akan pernah mau menerimanya seandainya anda punya kekuasaan dunia milik anda pribadi bahkan dilipatkan dua kali milik anda sendiri maka Allah telah mengatakan walau anna lilathina zolamu ma fil ardi jami'an wa mislaw ma'ah laf Lihat tada, lihat tada, lihat tada rumi, min suil adabi yamal kiamat. Inilah dan seandainya walau anna lidzallilladinalbalamu, seandainya orang-orang zalim mereka memiliki bumi dan seisi dua kali lipat milik dia sendiri, niscaya kata Allah, dia pasti akan menjadikan kekayaannya itu sebagai tebusan, Min su'il azabi yaumal qiyamah. Dari jeleknya azab dari kiamat kelam. Ikhwati billah. Selamat dari azab. Allah bukan perkara yang murah. Perkara yang mahal. Sehingga Nabi ingatkan para kita sekalian. Nikmat di nikmat iman itu nikmat yang sangat mahal. Nikmat yang tidak Allah berikan pada setiap orang. Nabi katakan. Inallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib. Allah berikan dunia ini kepada orang Allah cintai atau al kepada orang Allah tidak cintai yang Allah yang mukmin yang mu, yang mukmin yang mutakin yang saleh yang salat yang puasa yang zakat yang taat dan mereka tidak maksiat. Allah pun ada yang mereka Allah berikan harta banyak sebagaimana ada orang yang mereka kafir musrik tidak Allah cintai dan mereka kaya raya dan memiliki harta dan bahkan memiliki kekuasaan akan tapi kata Nabi Walayu tidak dina illa man ahabba, dan Allah tidak akan memberikan agama ini keimanan kecuali kepada orang Allah cintai. Ikhwati fillah, maka ini merupakan dagangan yang mahal yang kalau Anda sambut Anda akan untung mutlak untung besar. Ini dagangan iman. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujaiduna fisabilillah Kemudian nabi pun katakan, kullo kullo nasiyahdu, fba'iun nafsahu, fmutiquha atau mobiquha. Manusia setiap pagi dia seakan membeperbaran dagangan, dia berjual beli, dia menjual dirinya. Ada orang yang mereka menjual dirinya dan untung mutlak sehingga bisa membebaskan dari kesengsaraan. Dan ada orang mereka menjual dirinya dan dia rugi total sehingga dia sengsara abadi. Itulah orang yang mereka untung modal kanya berjual beli dengan Allah Subhanahu Wataala. Dan mereka rugi modal kan mereka berjual beli dengan syaitan dalam hari hari yang mereka lakukan. Eka tiwila, kita adalah para pedagang. Carilah keuntungan maksimal dengan kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa dengan menggunakan detik-detik waktu yang kita miliki untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ini yang ketiga. Faidahnya kita belajar agama, belajar akidah, pentingnya kita belajar akidah karena ini perkara akan memberikan arah kehidupan kita menjadi jelas. Yang kenapa? Di antara pentingnya kita belajar akidah aqidah filah. Yang keempat. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Pentingnya kita belajar akidah yang pertama Karena akhidah merupakan asas Yang kedua Kebutuhan kita, kebutuhan kita yang ketiga kita. Apa bedanya dengan kedua tadi? Yang kedua kebutuhan kita Yang ketiga melebihi kebutuhan jas, makan minum Yang kedua Karena akidah merupakan asas perbaikan dan semua para nabiullah SAW mengawali dakwah mereka dengan akidah. Yang keempat sekarang. Yang keempat. Dari akidah, ya wa'alaikum orang akan menjadi orang yang tangguh, tahan banting dalam ujian. Ya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kehidupan kita adalah medan ujian. Kehidupan kita adalah medan ujian. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kullu nafsin dha'iqatil Setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Yakin enggak yakin kita akan pasti akan mati. Kita lari atau kita mendekat, kita pasti akan mati. Suka atau benci, kita pasti akan mati. Karena kematian telah menjadi kepastian yang datang dari Allah. Kullu nafsin dha'iqatul mawts. Anda lari kemanapun kata Allah. Kul innal mawta alladhi tafiruna minhu fa'inna wumulaqikum. Kemana anda lari. Kematian pasti akan menjumpai anda. Sekalipun bahkan anda berlindung di bentang yang kokoh. Yutrikumul maut. Walau kuntum fi purucin musayyadah. Dan ketika mati datang ikhwan Allah, tidak ada seorang yang sanggup menolak datangnya malaikat mawt, yang Allah SWT katakan, Kalla iza balagatib taraqi, waqila man, راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولاك kalau ida balagh ditaraki, ketawilah ketika nyawa telah sampai di tenggorokan. Wakilaman rok dan dikatakan mana orang yang bisa merukyah, yang bisa menyembuhkan hingga tidak mengalami kematian? Tidak ada seorang pun yang akan bisa menolak datangnya kematian. Sanya anda undang sanya anda undang dokter spesialis dari segala jurusan seribu dokter anda datangkan Maka sungguh sang dokter tidak akan bisa menolak datangnya al-maut Yang selama ini para panglima besar Dengan senjatanya dan dengan kepiaweannya menolak musuh dan mengusir musuh maka mereka tidak akan bisa mengusir datangnya malaikat maut dengan apa yang mereka miliki. Harta anda yang banyak, yang bisa dipakai untuk membeli siapapun, membeli jaksa, membeli hakim, membeli kasus, anda bisa beli dengan harta anda. Akan tapi malaikat maut, malaikat maut tidak akan bisa anda beli, sehingga dia akan menggagalkan, mencabut nyawa anda. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk dia menolak al-Mu' Harun al-Rashid Rahimahullah ta'ala Khalifah di Khalifah kaum muslimi Dia yang pernah mengatakan ayat wa sahabah Wahai awan Intiri masyiddi Silahkan anda turunkan di mana hujan anda kendaki ditur. Akan tapi pasti hasilnya akan datang kepadaku. Saking luasnya kekuasaan Harun al-Rushyid. Akan tapi ketika diranjang kematiannya. Selama ini panglima-panglima yang gagah dan megah. Prajurit yang banyak, harta yang banyak, istana yang megah maka semuanya telah tidak terbayang untuk bisa menolak datangnya ilmu sehingga ketika dia melihat kuburannya maka dia tinggal hanya bisa mengucapkan kalimat ayat yang telah kita baca ma aghna'anni maliyah halaka'anni surtaniyah <coughs> ya man la yazul mulku, irham man qad zalamulqu ya rab yang tidak akan pernah hancur kekuasaannya. Sayangilah hamba. Yang telah hancur binasa kekuasaannya. Ya e khatibillah. Setiap orang siapapun mereka. Tidak akan pernah bisa menolak datangnya al-maut. Karena kematian telah menjadi sesuatu yang pasti. Dari Allah SWT. Dan ketika dia telah yakin akan berpisah. Dengan dunia dan sisinya. Dan dia yakin akan kembali kepada Allah SWT. Maka lihat dan perhatikan bagaimana anda datang kepada Allah Subhanahu Taala. Apakah anda akan datang sebagai seorang yang saleh, yang bertakwa ilman atau Allaha bikalbin salim dengan hati selamat anda akan datang. Anda datang dengan membawa tohid, anda datang dengan membawa sunnah, anda datang dengan membawa ketaatan, anda datang dengan membawa keimanan anda kepada Allah Subhanahu Taala. Apakah anda akan seperti yang dikatakan Allah datang kepada Allah? Walla asadakal, walla asallah, wallakin kathda bawatawalla. Anda akan datang kepada Allah dengan tidak memiliki tidak membawa salat, tidak punya ibadah, tidak punya pembenaran agama, datang dengan membawa keberpalingan dari agama Allah Subhanahu Wa Taala dan pendoftaan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya kau ini hal yang Allah telah jelaskan semuanya kepada kita. Maka sungguh berdagang kepada Allah sesuatu yang akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi seorang mu'min. Dan akidah tuhi akan mendorong seorang dia memiliki amal yang sangat akan tangguh dalam ujian. Allah katakan, "Kullu nafsin dza'iqatul maut wa naqluukum bi wal khairi fitnah." Allah akan menguji kalian baik dengan syar berupa berbagai macam keburukan ataupun dengan berbagai macam kenikmatan yang menyenangkan. Hakikat kehidupan kita, segala yang kita anggap tidak senang adalah ujian, segala yang kita anggap senang juga merupakan ujian. Semuanya ujian. Apalagi ketika anda telah muncul sebagai seorang mukmin, ujian seakan akan seakan-akan dan dipastikan sesuatu yang pasti akan datang. Karena Allah Subhanahu Wataala mengatakan di antaranya, Alif Lam Mim. أحصب الناس أن يسرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوت ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ألف لا Jangan sampai ada seorang manusia pun yang menyangka dia ber, mengatakan kami beriman kepada Allah. Sedangkan dia belum pernah diuji oleh Allah SWT. Dan sungguh kata Allah. Setiap orang-orang yang terdaulat telah diuji oleh Allah. Dan dengan ujian Allah itu Allah akan melihat dan Allah maha melihat dan Allah maha mengetahui. Allah mah mengetahui. Yang dalam ujian itu diantara hikmah yang Allah akan tegakkan adalah Allah akan mengetahui mana orang yang mereka betul-betul jujur dengan keimanan mereka Dan mana orang mereka dusta dengan keimanan mereka Ikhwan fiillah Ujian satu yang pasti Dan tidak akan bisa berharap kebaikan di dibalik ujian Kecuali orang yang mereka hatinya tertanam akidah yang sahihah Tertanam keimanan yang sahih sehingga mereka tetap terlakan tangguh di dalam menghadapi setiap ujian yang ada dalam lapang kehidupan. Kita telah dihadapkan dengan pemaparan sejarah bagaimana Allah menyedikan ujian menimpa kaum mukminin. Khabbab ibni Al-Arq. Ketika beliau dalam keadaan melepuh-melepuh, badannya melepuh-melepuh karena disiksa oleh Quraisy. Gosong-gosong melepuh-melepuh dia disiksa oleh Quraisy. Lalu dia melewati Rasulullah SAW. Lalu Habab mengeluhkan, Ya Rasulullah, Allah tangkasilana, Allah tidak Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menolong kami, tidak mendoakan kami? Maka kata Nabi, Wah, Habab, sesungguhnya orang sebelum kalian ada di antara mereka yang ditaram jasadnya di tanah, diletakkan gergaji di atas kepalanya, dibelah menjadi dua. Di antara mereka kadang disisir dengan dengan sisir besi sehingga berpisah antara daging dengan tulang belulangnya. Akan tapi itu semuanya tidak membuat berubah agama mereka. Lalu Nabi ingatkan para khabar khabar khabab, Wallahi layut mana hadal amro hatta yasir ar-raqib min sam'a ila hadral maut la yakhaf ila demi Allah ya khabab sesungguhnya Allah akan menyempurnakan urusan agama Islam ini hingga nanti ada orang yang berjalan dari sam'a ka hadral maut tidak takut tidak akan takutkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala lalu nabi memberikan catatan terakhir apa walakinnakum tastacilun akan tapi kalian tergesa-gesa akan tapi kalian ini istijjal. Seling orang ingin memetik buah sebelum waktunya. Orang yang demikian kata para ulama manistajala bisaiin uqiba uh, bihurni. Uh, manistajala bisaiin qabla awani huwa hurima uqiba uh, uh, uh, bihurni. Barang siapa yang dia tergesa-gesa memetik buah sebelum waktunya, maka Allah akan haramkan dia dari hasil yang diinginkan kannibillah bagaimana Rasul mengajarkan kepada Khabbab ibn Arq yang pun dengan itu Khabbab pun kemudian mereka yakni kembali bersemangat bertahan dengan keimanan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarga Amr bin Yasir bagaimana mereka mengalami siksaan yang sangat dahsyat Sumayah mati ditombak oleh Quraisy ayahnya mati dalam siksaan Quraisy dan Amr bin Yasir Bagaimana asam menguatkan kalimat kufur karena tidak kuatnya saking tidak kuatnya dengan insan yang mereka timpakan dan ketika Rasulullah melewati mereka Rasulullah hanya bisa mengucapkan kalimat akan dari kalimat yang membuat mereka memiliki ketahanan yang luar biasa sabran ya alaysir inna mau'ita qul jannah safarui keluarga yasir sesungguhnya tempat anda tempat yang dijanjikan oleh kepada Allah oleh Anda, tempat yang Allah janjikan untuk kalian adalah jannah. Apa yang membuat Bilal dia tahan disiksa seakan bahkan menikmati siksaan atau bahkan seakan tidak merasakan siksaan dan mengucapkan kalimat yang indah ahad ahad apa yang membuat keluarga Ammar bin Yasir memiliki ketahanan yang demikian? Tidak lain kecuali mereka semuanya adalah orang-orang yang memiliki akidah yang sahihah, Memiliki iman yang sahih. Pertanam hati mereka akidah dalam diri mereka. Sungguh akidah berkenaan sangat penting untuk dimiliki setiap muslim. Dan diawalkan sebelum dia melaksanakan yang lainnya. Yang keempat. Yang kelima. Seorang akidah yang sayiha akan mengantarkan seorang menjadi orang-orang yang memiliki semangat beramal. Akan mengantarkan orang-orang mereka tangguh dalam beramal. Tidak akan mengenal cuaca dalam beramal. Akan tan banting dalam beramal. Bagaimana Allah Subhanahu Wataala menjadikan pendidikan akidah pendidikan yang pertama, karena memang di atas ini akan dibangun bangunan-bangunan megah, dan hasilnya adalah para sahabat Nabi, Rasulullah Alim Jamia. Bagaimana mereka memiliki amal-amal yang sangat luar biasa? Yang Allah merintah setiap kita beramal. Lalu, beramalah kalian. I'ma'u wa'amu solihan Beramalah kalian, amal yang salih. Perintah-perintah Allah untuk kita beramal sangat banyak. Dan karena memang dengan amal ini, Allah SWT akan menjadikan kita umat yang mulia. Bukan umat yang hina. Kehinaan kita karena kita tidak beramal. Ini tidak beramal Islam yang sahih. Kalau Allah janjikan ikhwan ayat Allah Taala menjikan kepada kita wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihata la yastakhlifannaum fil ardi kama stakhlafalladhina min qablihim wa la yubthila wa la yuwa amna yaqutunani la bi syai'an Allah berjanji kepada kaum mukminin Allah menjanjikan untuk orang-orang yang mereka beriman dan beramal saleh. Yang pertama, Allah akan berikan kekhilafan sebagaimana Allah telah memberikan kekhilafan kepada orang-orang sebelumnya. Allah akan kokohkan agama mereka yang Allah rubah dengan agama itu. Allah akan rubah, Allah akan gantikan rasa takut dengan keamanan dengan syarat apa? Yaquduna la layu na bi syai'an mereka bertohid, menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali mereka adalah orang mukmin yang beramal saleh bukan orang mukmin yang nganggur yang malas yang tidak bekerja yang tidak bergerak Mereka merekalah mukmin yang beramal saleh yang bekerja demi kemaslahatan hidup dirinya dan masyarakat kaum muslimin karena amal mereka Allah muliakan kaum mukmin ini ini amal-amal Islam. Mereka bekerja. Ikhwan Ifillah minta maaf. Umar Ibn Khattab. Ketika meninggal dunia. Berapa kekuasaan. Berapa luas kekuasaannya yang diwariskan kepada umat Islam. Berapa ya kawan? Hah? Yang diwariskan sangat luas. Sangat luas. Seperti berapa dunia? Bagusan. Betapa luas kekuasaan yang diwaskan Umar bin Khattab para kita. Sangat luas. Sepertiga atau lebih. Luas. Kalau dua pertiga dunia mungkin olah, coba nanti dicek sejarah. Yang jelas sangat luas. Yang kita ambil ikhwan, luasnya kekuasaan itu yang, yang luas seperti ini itu tidak diraih dengan ngantuk tidur, teklak-tekluk. Menjengkru Kakap dengkul Di rumah ongap angop Enggak Semua diraih dengan gerak jasad Dengan gerak hati Dengan tetesan darah Pengorbanan apa mereka bisa lakukan Seandainya di tempat ini Tidak ada yang berdakwah Tentu tidak akan ada yang mengenal Islam Karena dakwah antun Karena dakwah para ustaz. Karena dakwah setiap orang mengambil peran dalam dakwah. Dan jangan pernah ada orang tidak pernah merasa bisa berperan dalam dakwah. Rasulullah katakan, ikhwan. Inna allaha yudghilu. Bisah min wahidin. Salah nafar al jannah. Allah memasukkan dengan satu anak panah. Tiga kelompok orang ke surga. Tiga orang ini bukan pemanah semua. Yang pertama, saani'ahu. Ya tasibu bi surati. Ini pemanah eh, ini orang yang membuat panah yang dengan dia membuat panah itu dia berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Pembuatnya. Yang kedua, arami bihi. Pemanahnya yang yang yang melemparkan panah sampai nancap di badannya musuh. Yang ketiga, orang yang mereka mengambilkan anak panah. Orang mereka mengambilkan anak panah atau menyiapkan anak-anak panah yang akan dipakai untuk memanah. Berserikat tiga kelompok orang ini dimasukkan Allah ke dalam jannah. Kalau kalau kita dakwah ada yang ceramah ada yang urun harta, ada yang menyebar pamflet, ada yang menyebar SMS, ada yang mengajak, ada yang dengan jabatannya, kekuasaannya, dengan fasilitasnya. Semua bisa mengambil peran dalam dakwah. Jangan sampai ada orang beralasan tidak ada yang bisa saya lakukan, saya tidak bisa dakwah. Ada peran yang bisa antum ambil. Aqidah sahihah kanifillah akan mendorong seorang beramal saleh. Allah akan berikan kekhilafahan kemuliaan di antara inikah khilafah. Sekarang saya tanya ikhwan, semenjak Rasulullah mendirikan daulah di Madinah, disambung dengan perjalanan para sahabat dan kaum muslimin, pernah enggak Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhilafahan kepada kaum muslimin? Pernah enggak? Pernah enggak? Pernah enggak dia? Pernah. Apa wujudnya? Kekhalifahan yang Rasulullah berikan para kaum mukminin. Pernah enggak? Pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Pernah enggak? <laughs> pernah enggak ikhwan? Pernah enggak? Sangat pernah. Sekarang saya tanya ikhwan, kekhalifahan Turki Utsmani itu kekhalifahan Islam atau kekhalifahan kafir? Ah, Kekelaran Islam berapa tahun berapa dinyatakan resmi hancur kehilafan Turki Utsmani 1924 sekarang tahun berapa 2014 berarti berapa tahun 90 tahun seumurnya kakek kita seumur kakek 90 tahun. Sudah sangat lama Atau baru Sudah sangat lama Atau masih kelihatan anget baru Apanya yang lama Hancurnya itu Masih mambu-mambu anget Baru 90an itu belum lama Baru satu generasi kurang lebih Sedangkan kekhilafan yang Allah berikan kepada kaum muslimin se semenjak daulah Madinah sampai 1924, berapa tahun ikhwan? Sekitar 1300an tahun. 1300an tahun. Ini di antara janji yang Allah berikan kepada kaum muslimin dengan segala kondisinya. Akan tapi Allah telah perbedikan seperti itu. Dan ini adalah semuanya hasil kerja dan runtuhnya kaum muslimin di antaranya berkaitan dengan kondisi kaum muslimin karena kurangnya memuliakan Islam sehingga Allah hinakan kaum muslimin sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radial anhu yang beliau mengatakan inna kunna adzalal qaum kita ini ada kaum yang rendahan A'assanallahu bihadal islam. Lalu Allah muliakan kita dengan islam. Fama'ma natlubul izzata bi ghairil islam. az Allah. Kapan saja kita mencari kemuliaan bukan dengan islam, Allah akan hinakan kita. Sekarang kita mencari kemuliaan dengan harta. Sekarang kita mencari kemuliaan dengan menjadi pejabat. Sekarang kita mencari kemuliaan dengan berwala kepada orang kafir. Dan kita tidak mencari kemuliaan dengan Islam. Bukan dengan Tuhid. Bukan berias dengan Sunnah. Bukan dengan memakmurkan dunia dengan Atta'at. At, dan tidak meninggalkan maksiat. Maka ini sebab kehancuran umat yang dihinakan oleh Allah Subhanahu SWT. Sebenarnya sebagaimana kata Allah? Ketika memberikan catatan tentang orang-orang munafik alladheena yattakhithoona alkaafireena awliyaa'a min duun almu'mineen ayabtaghoona indahumul isha fa innal isata lillajami'i orang-orang munafik di antara pelaku mereka mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka sehingga mereka memberikan wala' pada orang-orang kafir yang menyingkirkan meninggalkan kaum muminin. Apa kata Allah? Ayat taghuna indahumul izzah. Apakah mereka akan mencari izzah melalui berwalak pada orang kafir? Allah katakan, fa innal izzata lillahi jamian. Sesungguhnya izzah hanya milik Allah semuanya. Tidak bisa dicari izzah dari selain Allah. Karena izzah hanya milik Allah. Kalau Anda ingin memiliki izzah jadilah hamba-hamba Allah yang taat yang menegakkan tauhid yang tertulis menjadi amham hamba Allah ibadurrahman minal mu'minin, hanya dengan itu kita akan dimuliakan oleh Allah SWT. wa taala. Khonfillah akidah akan menopang mendorong mendongkak seorang untuk beramal saleh. Contoh di antaranya. Ibnu Mas'ud ketika bicara tentang salat mansarahu ayal qallahha Rajan musliman fal yuhafid haula salawat al khams Barang siapa yang mereka ingin bertemu Allah kelak dalam keadaan sebagai seorang muslim jagalah salat-salat Anda yang lima. hina yunada bihinna ketika Anda diseru azan untuk menunaikan salat yang lima. dengan cara berjamaah Yang Allah perintahkan kita agar menjaga salat hafidu ala salawat wassalat, wassalat, wassalat al-wusta jagalah li anda wassalatil usta dan jagalah li anda li salat-salat yang Allah perintahkan dan salat usta paru lemak memang menerangkan diantara salat asar jagalah salat-salat kata Ibnu Mas'ud barang siapa yang dia ingin bertemu Allah dalam keadaan sebagai seorang muslim mendalam menjaga salat-salat yang lima ketika mereka diseru untuk menunjukkan salat Kemudian setelah berbicara masalah keutamaan sholat. Beliau katakan di antaranya tentang seceritakan Ada seorang yang kalau dilihat rumahnya. Ada, ada seorang yang mereka ini kalau ke kemas itu harus dipapah dengan oleh atau oleh dua orang. Tahu gak dipapah? ya man? Harus dipapah, dituntun oleh dua orang. Sampai didudukkan di sholat. Secara fisik dia telah udur datang ke Mesir. Akan tapi dia sangat ingin seandainya selalu bisa ke Mesir walaupun dengan cara dipapah. Pertanyaannya, Ikhwan, apa yang mendorong si Bapak atau orang yang mereka ini sudah udur akan tapi dia tetap selalu ingin datang ke Mesir? Apa yang ada di hati mereka? Bukan karena keuntungan dunia akan dia dapatkan. Demikian pula dibawakan kisah oleh Sahel eh, oleh Kaab, eh, Ube bin Kaab. Ube bin Kaab. Apa hubungan antara Ube bin Kaab dengan Ube bin Salul? Apa hubungannya? Anda melihat. Apa hubungan antara Ube bin Kaab dengan Ube bin Salul? Hah? Sama-sama Ube. <laughs> Abdullah bin Ubay bin Salul Apa hubungannya antara Abdullah bin Ubay bin Salul Dengan Ubay bin Kaab Keluarga Keluarga intim Abdullah bin Ubay bin Salul Siapa? Kimbong munafiqin Ubay bin Kaab Sahabat Rasulullah yang mulia Yang sangat mahir dalam masalah Al-Quran Di antara Ubay bin Kaab Pisahkan ada seorang yang mereka itu kalau dirada di jaraknya itu paling jauh dari kota Madinah. Paling ujung, paling jauh dari kota Madinah. Paling ujung. Tapi, kalau soal sholat di belakang Rasulullah SAW tidak pernah absen. Tidak pernah ketinggalan. Sampai ditawari oleh kawan-kawannya, kamu itu mau beli saja kendaraan biar bisa melindungi dari panasnya terik matahari di siang hari dan bisa melindungi dari dinginnya di malam hari nanti bisa rasakan di Madinah atau dia di Madinah bagaimana kalau panas bagaimana kalau dingin apa kata dia ma'asyurni anna mangzili fi jambil masjid saya tidak membuat saya gembira seandainya rumah saya itu di samping masjid apa yang dia apa yang menjadikan dia memiliki ungkapan demikian ikhwan saya sangat ingin seandainya langkah-langkah kakiku semenjak aku pergi dari rumah ke mesjid, sampai aku kembali pulang menemui keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala maka ketika nabi mendengar perkataan orang itu nabi katakan qad jama'allahu lak Allah telah kumpulkan semua itu untuk Anda apa yang mendorong dia melakukan sedemikian. Karena akidah yang tertanam dalam dirinya berkaitan dengan fatbul salat. Fatbul salat dari jamaah. Kota masalah jamaah. Dan amal-amal yang lain sangat banyak. Bagaimana seorang yang mereka ketika datang kepada Nabi, Ya Rasulullah. Tolong carikan aku kendaraan yang bisa mengangkut aku berangkat jihad. Ternyata Nabi mencari-carikan kendaraan dan tidak dapat. Sehingga kata Nabi lah, Aji Duma, Ahmilukum Ali. Aku tidak mendapatkan kendaraan yang bisa mengangkut anda ke medan perang. Entah macam apa, seandainya anda daftar jihad, kemudian ternyata panitia mengatakan untuk anda enggak bisa berangkat. Kira-kira perasaannya bagaimana? Legu, legoh. Alhamdulillah, Rasidomati. Selamat, selamat, selamat Rasidomati. Tapi sahabat ini apa kata Allah? Tawallau wa ayyunuhum tafyidhu minad dham'i hasanan Allah ma yunfiqun. Dia pulang dalam keadaan berbesmili meneteskan air mata, percucuran air mata disebabkan sedihnya dia tidak mendapatkan apa yang dia bisa infakkan di jalan Allah. Terkadang kita Harta kita tidak dimintai panitia. Alhamdulillah. Bondoni rakilong. Alhamdulillah. Harta saya tidak kurang. Panitia tidak datang ke tempat saya membawa proposal. Minta-minta. Bukan kita bergembira seharusnya. Kita harusnya sedih. Harta kita nganggur. Tidak produktif. Karena harta kita yang hakiki. Kata Nabi. ma Kata Nabi. Apa yang anda sodakohkan. Fama ta sodakta. Apa yang anda sudah kau kan itu akan kekal. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun harta anda kalau tidak sudah kau, Itu hanya minim. Hanya minim. Yang anda makan dan yang anda pakai. Ma akal ta fa'abna ita wa malapista fa'abla Apa yang anda makan lalu habis. Apa yang anda pakai lalu usang. Itu milik anda yang hakiki itu. Yang tidak anda nikmati, enggak, bukan milik anda. Hanya statusnya, namanya atas nama anda, anda mati, maka milik orang lain, ahli waris. Apabila demikian, ya kawan, betapa sedikitnya harta kita. Anda bisa punya uang triliunan, minta maaf, triliunan miliaran. Kalau anda mau beli makanan, bisa antum. Uh, hadirkan semua kuliner-kuliner yang top kelas, top kelas kakap, Yang paling lezat, paling enak Antum bisa jilentrek-jilentrek ke meja yang jumlahnya puluhan Pertanyaannya sekarang Pinten ingkang sakit melepet Teng padaran panjenengan, Daran ingkang katah makatan Berapa ya Sepiring kalau umurnya sudah seperti saat Alim Nur bukan saya <laughs> sudah mulai mentang-mentang. Aku tambah sepiring lagi berdedeg. Aku tambah lagi sampai sadodok, tambah lagi sampai segini, tambah lagi mati antum misal. Sedikit yang antum nikmati. Itu pun kalau antum sehat, belum kalau antum punya asam urat, kolesterol, gula darah, gula Ancaman setruk. Wah, apa ikiraitu, ikiraitu, ikiraitu, ikiraitu. Akhirnya Melayu ini banyak putih. <laughs> Buatnya, uang yang sak karung-karung itu. Ndokrok, nganggur. Tidak berfungsi apapun. Demikian pula yang anda pakai sedikit, yang tak pakai sedikit. Pakaian mobil, rumah, tempat tidur. Karena kita kaya mungkin boleh jadi bisa antum beli rumah 10, saben kamar spring bednya nya 1. berarti 10 satu rumah 10 spring bed peng 10 berapa ikhwan? Eh, satu spring bed. Tapi kalau Anda tidur itu loh berapa spring bed yang ditiduri ya, ikhwan? Eh, satu tok itu pun belum tentu angler. Kadang-kadang orang itu bisa angler-ler tidurnya itu bahkan di atas cakrok. Tidak di tempat kasur yang mendut-mendut kayak gitu. Demikian pula mobil segala macam pakaian yang kita miliki, tak mungkin anda sekali pakai 10 mobil, sekali pakai 10 pakaian. Nanti antuk dibilang orang kayak rotok, rotok miring siete, kurang sak sendok. Eh, konivila ini harta benda kita begitu agikatnya. Waktu kita Abisewan, catatan kita masih banyak tentunya, akan tapi ini dan yang penting lagi Ikhwan ternyata masalah dakwah ila tauhid, dakwah ilal aqidah ini banyak orang yang meremehkan buktinya di tengah-tengah masyarakat kita banyak penyimpangan-penyimpangan akidah kalau seandainya kita mau mengungkit satu persatu dan menunjukkan para dai nya juga kurang perhatian kepada dakwah akidah adapun dengan politik, dengan ekonomi, dengan teknologi dengan segala macamnya Masya Allah luar biasa akan tapi perkara yang paling mendasar bahkan terkadang terabaikan terlupakan, padahal ini merupakan pendidikan dasar yang harusnya betul-betul diperhatikan setiap daim muslimin. Kurang lebih, demikian ya kawan, minta maaf sekali, mudah-mudahan manfaat. Dan segala kekurangan, minta maaf sekali, nanti semua permasalahan kembalinya kepada Ustaz Ali Nur. Saya ke sini datang sebagai pekerja yang dipanggil oleh Ustaz Ali Nur, yang namanya orang Jogja itu kalau diundang senti Dawu Demikian ya kawan. Tanya paling terakhir, biasa. Tidak ada, tidak perlu kata ini. Nah, selalu kan? Kau tidak ada pertanyaan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Dikurnain atas harta yang bagikan hujan terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, Saya hanya ingin infak hadis di antaranya, Nabi katakan begini: Man Mansarrotu hasanatu, wamanasa atsuh syiato, fahuah mukmin. Saya ulangi lagi. Man saratuhu hasanatu wa asa'atuhu sayatu sawa mukmin. Apa enggak? Dengarkan sekali lagi, tiga kali kan? Catatnya tiga kali. Man saratuhu hasanatu Wa asa'adhu sayyatu Fahuwa mu'min Coba Andum, gini Saya Sampai kawan yang mau Mulangi hadisnya Andum Man Ada tidak ikhwan yang lain? Monggo Ya, Barakulah Man saradhu hasanatu Wa asa'atsu sayiatuh Fawwa mu'min Artinya, barang siapa Yang kebaikan yang dia lakukan membuat dia bergembira, dan barang siapa keburukan yang dia lakukan membuat dia sedih, maka dia adalah orang mukmin. mudah-mudahan menglimparkan duat, menglimparkan duit-duit yang dilemparkan tadi tidak pulang dengan berpesmili aduh gelo saya, duit tak kuat-kuat tak lempar lempar tapi mudah-mudahan Masya Allah pulang dengan gembira, bersinar mudah-mudahan sotakoh yang diberikan Akan memadamkan Kemurkaan Allah SWT. Ada seorang ustaz Menggerakkan sodaka kepada jamaah Masya Allah le Ada lepas gelang Lepas kalung Sampai ada ngasih kunci mobil Bukan mobil-mobilan Masya Allah Padahal itu bukan Dakwah sunnah Sekarang ini masya Allah anda diajak untuk membangun berikut andil dakwah sunnah. Yang mudah-mudahan kita yakin dakwah sunnah adalah dakwah yang hak. Dakwah yang akan mengeluarkan manusia dari zulmat ila nur. Dan mudah-mudahan dakwah yang parokah. Yang kedua, bapak sekalian, saya ingin infak satu hadis lagi juga. Dunia itu hanya untuk empat golongan tidak lebih. Pemilik dunia ini kurang lebih empat golongan ini. Tidak ada yang lain. Yang pertama. Abdu'n. Razakallahu ilman wa malan. Fahuwa. Yattaki lillahi fi. Yang pertama adalah hamba yang mereka. Allah berikan rezeki, ilmu dan harta. Yang dengan ilmu dan hartanya itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yasilufi rahimah. Dia dengan hartanya itu menyambung selaturahim. Wa yarifulillai fihi hakah dan dia mengetahui hak-hak Allah yang berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Fahu Abdullah bin ini orang yang terbaik paling utama faqih dalam agama tau agama kaya sugih mblegeddu ngawuwu tapi Masya masyaallah hartanya itu dia capkan dalam jalan-jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini orang yang paling utama yang kedua dan seandainya kita tidak diberikan oleh Allah seperti yang pertama, paling tidak mudah-mudahan kita yang kedua ini. Abdon, rasakah lawu ilman walam yarshukhu malan? Orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, tapi tidak Allah berikan harta. Fahua bisik kiniati, tapi dia punya niat yang jujur. Waiyakul dan dia mengatakan law uh, law atani yak law anna limalan la amiltu bi amali fulan fa wa sawa yang kedua orang yang Allah berikan kepadanya ilmu walaupun dia tidak Allah berikan harta tapi Allah berikan kepada dia ilmu pemahaman agama yang benar. Dan dia karena tidak punya harta, tapi dia punya ilmu dan dia punya niat yang sa'tikah, niat, niat yang jujur. Apa lau <tuh> annalimalan, la amil amali fulan. Seandainya Allah berikan kepadaku harta, aku akan beramal dengan amalnya si fulan yang pertama tadi fa fi ajrihi masawa dia dalam pahalanya sama sehingga bagi kita yang merasa miskin yang merasa belum bisa memberikan harta kita paling enggak niat Allah berikan kelapangan kita memiliki niat untuk melakukan yang sama dengan orang yang mereka kaya dan ini yang seharusnya kita berlomba-lomba sebagaimana para sahabat yang mereka tidak mengirikan kekayaannya orang yang kaya dari keinginan para sahabat. Tapi apa yang mereka inginkan, yang mereka keluhkan. Ya Rasulullah. Zahabal ahdud ahlud dusur. Zahabal ahlud dusur bil ujur. Yusalluna kamanusalli wayasumuna kamanasum. Wayatasaddaquuna. Ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami mereka telah pergi memborong pahala. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi kami ya Rasulullah, tapi mereka ya Rasulullah bisa berinfak dengan kelebihan harta mereka yang aku tidak bisa melakukan. Mereka iri dengan pahala akhirat. Dan mereka tidak iri dengan dunia yang mereka miliki, karena harta ekwanivilla Ali bin Abu mengingatkan kepada kita, yang halal akan dihisap, yang halal akan dihisap, yang haram akan diabad. Seandainya kita cari dengan cara halal, maka seluruh harta kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seandainya harta itu kita cari dengan cara yang haram Atau kita keluarkan di jalan yang haram Akan diazab oleh Allah Subhanahu SWT Yang ketiga Abdu'l Rasakallahu Malam malan Walam yarsukhu ilman Hamba yang Allah berikan kepada dia harta akan tapi Allah tidak berikan pada dia ilmu. Harta tanpa diiringi dengan ilmu akan membawa kepada musibah. Sehingga dikatakan oleh Nabi, "Fahuwa la yattaqi fihi lillah." Dia tidak bertakwa kepada Allah dalam harta yang dia miliki. Wala yasilu fihi rahimah. Dia tidak pula dengan hartanya menyambung suratu rahim. Wala ya'rifu lillai fihi haqah. Dan dia tidak tahu tentang hak-hak Allah yang berkaitan harta yang Allah berikan kepada dia. Wahuwa akhba fil manasil. Ini orang yang paling jelek kedudukannya. Dan ini bahayanya kebodohan terhadap agama Allah. Seandainya dia orang kaya, seandainya dia pejabat, seandainya dia pemimpin tanpa ilmu agama, maka bal walmudil alzulam walzulal walhalat yang ada adalah kegelapan, kebinasaan dan kesesatan yang akan mereka dapatkan. Yang keempat ini yang paling nenges, paling nenges. Kalau tadi paling jelek, ini paling nganes. Abdun. La rosakallahu ilman wala malan. Wala harta, wala ilmu belas. Tidak dapat kiri, gembel. Sudah gembel kiri, budu, do. Sehingga betul-betul ente-entean, uribe. Ente-entean, uribe. Sudah tidak punya bondo belas. Dan budunya ngepol orang ini tapi walaupun walaupun dia enggak punya harta dan karena bodoh dia mengatakan lau anna limalan faamil tu bi amali fulan yang ketiga kalau seandainya aku diberikan harta aku akan beramal seperti amal fulan yang ketiga tadi enteng-entengan sudah bangkrut di dunia enggak punya apa-apa di akhirat tentu dia akan dilemparkan ke dalam jahanam ini bangkrut Terut-terut total dunia akhirat Maka seandainya ikhwan Kita tidak menjadi orang pertama Paling tidak jadilah orang kedua Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu Dan memberikan kepada kita harta Dan mengetahui tentang ketakwaan kita kepada Allah Dan mengetahui tentang hak-hak Allah Yang ada dalam ilmu dan harta Yang kita miliki Waktunya tinggal 5 menit ustaz Memang ini disengojo di dowo-dowo. Karena pertanyaan itu muaranya ke Ustaz Alinur. Pertanyaan pertama. Ustaz saya mohon dijelaskan makna ahlus, ahlul kitab. Ahlul kitab itu secara bahasa ya ahl, pemilik, keluarga. Kitab ya kitab, pemilik kitab. Kalau antum punya kitab ini ahlul kitab. Artinya kitab ini milik antum. Tapi maksud ahlul kitab secara istilah. Itu adalah. Ini orang Yahudi dan Nasrani sampai sekarang. Yahudi dan Nasrani sampai sekarang. Pengen apa antum kok tanya ahlul kitab? Pengen bisa mengawini wanitanya ahlul kitab? Kebangetan sekali. Kalau enggak ada akhwat sama sekali. Bila enggak ada akhwat. Baru silahkan ngelirik ahlul kitab. Kalau ada akhwat sampai nganggur-nganggur, akhwat sampai nganggur-nganggur, maka antum punya kewajiban untuk memilikinya. Ustaz, apakah orang yang di Bumi Shamm belum bertauhid sehingga orang kafir begitu mudah membunuh orang muslim? Kemudahan orang kafir menguasai muslimin bukan sekedar karena mereka belum bertauhid akan tapi sebagaimana Umar bin Abdul Aziz pernah berpesan kepada para pasukannya jangan anda berpikir puasanya karena anda muslim anda orang yang mukmin Sehingga lebih mulia dari orang kafir pasti anda tidak pernah dikuasai oleh orang kafir ketika oleh orang kafir tapi takutlah anda dengan dosa-dosa yang anda lakukan karena berapa banyak orang Allah hinakan karena dosa-dosa yang mereka lakukan hendaknya kekhawatiran anda dengan dosa anda lebih anda khawatirkan dibandingkan kekhawatiran anda dengan musuh-musuh anda kurang lebih pidatonya kayak gitu sehingga jangan sangka musuh menguasai kita gara-gara kita adalah orang yang sekedar tidak bertauhid akan tapi berkubangnya kita dalam dosa dan maksiat akan menjadikan hinanya kita dan dikuasainya kita larang kafir dicampakkan kita dalam kinaan hadis yang nabi katakan ida tabayyatum bil inna wa aqatum adna bal baqar waraditum waraditum bizarri wa taraktu muljihat sallatallahu alaikum la yang zi hatta tarju ila dinikum apabila anda telah mulai praktek jual beli dengan sistem inah riba satu di antara cabang riba dan riba ini ikhwan sangat mengerikan nabi katakan di antaranya dirhamu riba yakulu rajul wa waylam ashaddu Min wa, min wa zania. Orang yang mereka memakan riba satu dirham sedangkan dia tahu itu riba dan dia sengaja dia makan riba tersebut Maka itu lebih parah dibandingkan dengan berzina dengan 36 perempuan Riba itu memiliki 72 pintu kata Nabi Aisharuha yang paling ringannya Yang paling awalnya Yang paling ringannya dari tingkatan riba Mislu Ityani rojul ummah Seperti laki-laki yang mensinai ibu kandungnya Riba berat Dan Inah satu diantara praktek Ribawi, karena riba punya Model-model, satu diantaranya inah Ada gak yang tahu Tentang bagaimana prakteknya inah Bagaimana inah ina itu keterangan para ulama kita saya butuh duit pusat alinur bukan salinur antum aja lah antum kaya sugih kalau saya kalau saya utang Pak tolong Pak saya diutangi 100 juta saya butuh duit 100 juta lalu Anda keluarkan nih 1 juta tapi nanti balik setahun 120 yuto. Itu ketok, terlalu ketok Melohok, ribanya itu ketok Terlalu ketok Ketok banget, ketok melohok itu ketok banget Maka dibuat sistem Oh begini saja ya Sekarang tak serahkan Kamu beli mobil saya kredit Mobil tak ada, ya beliau serahkan ke saya Ini mobil Kamu beli kredit Setahun, kamu cicil setahun Dengan harga 120 juta tapi saya ini butuhnya duit bukan mobil. Oh, enggak bisa nyopir juga mobil untuk apa? Nanti malah melang melangkerak. Tapi saya bisa nyopir, Pak. <laughs> saya enggak butuh mobil, butuhnya duit. Maka saya jual lagi. Pak ini, Pak, tak jual lagi. Sebab saya enggak butuh butuh mobil, saya butuhnya duit. Oh ya, tak beli cash 100 juta. Sehingga saya terima uang 100 juta tapi saya punya utang 120 juta setahun. Ini mblet. Hayak kayaknya pakai mblet sedikit. Kalau praktis nyo tak st story duit st sak utang 100 juta balekno 120 juta, maka ini katakan inah kayak gitu kurang lebihnya Kalau umat ini telah terjatuh dalam riba di antaranya inah Lalu dia sudah mulai asyik dengan ternaknya, dengan cocok talamnya, Sehingga asyiknya dia akhirnya tarak kemul jihad, meninggalkan jihad. Jihad dengan dirinya, jihad dengan orang kafir, jihad dengan syaitan, jihad dengan eh, ini orang ahli betah, ahli maksiat. Dia tidak belajar agama, tidak mengamalkan agama. Dia akan majlis taklim, dia terhalang macam-macam amalan agama. Dan... Orang telah tinggalkan seperti model seperti ini kata Nabi. Allah akan campakkan mereka dalam kehinaan. Allah tidak akan cabut kehinaan itu. Sampai mereka mau kembali kepada agamanya. Lihat Ikhwan. Ini bukan menjadikan dia kafir. Bukankan mereka tidak bertauhid. Boleh jadi mereka bertauhid. Tapi dia tenggelam dalam beberapa perbuatan yang menunjukkan cacat tauhid dia. Kemudian Allah hinakan. Hadis juga yusiku antada alaikumul umam. Yang kita akan dijadikan rebutan bangsa-bangsa kafir ini tidak menunjukkan umat Islam kafir tidak bertauhid, tapi mereka diantara yang hobi tunjia wakariatil maut yang menjadikan mereka dikuasai bangsa-bangsa kufar. Sehingga tidak mesti dikuasai orang kafir itu karena mereka tidak bertauhid. Jam setengah dua belas alhamdulillah ini yang saya tunggu-tunggu. <laughs> 2 menit untuk lipat-lipat kata Jazakumullah <laughs> khairan Para bapak sekalian Para akhwat, para ibu, para papa Dan para jama sekalian Atas perhatiannya sekali lagi Segala kurang minta maaf Saya kesini hanya memenuhi undangan Ustaz Ali Nur Yang tidak punya apa-apa Orang miskin diundang sama orang kaya raya Sehingga hanya nyadong Tak sebetulnya akan tapi ini pemulihan bagi saya untuk bisa silaturahim dengan antum. Mudah-mudahan saya mendapatkan parokah yang banyak dengan bertemu dengan antum sekalian demikian. Ulang minta maaf. Tasawwurulloh khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.